So, ah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maketak, maketak, gure maketak, maketak, maketak, euskal maketak, gabon! Ongi etorriak bidazoa atxak, saio berriontara, ongi etorriak gure uinetara eta hilabetero bezala, Ba, e, ba, Euskal Maketen e, Zorroan kutxan eskuaz hartu eta hainbat maketa e, ateratzen ditugu gaurkoan, eh, zaio hasi dugu Aurtzarrak talearekin. Aurtzarrak talea eh talde taldebate genuen Baldon Ivan Garazi Inguruan e, kokaturik e, zegoen Hemen maketa ontan datorren helbidea anauzekoa da, hain zuzen, ere, maketa hau biebalzireun eta larogeita malauko, maiatzaren bostzei eta zazpian, grabatua izan zen, e, bidarraiko hauñamendin eta pamparen arpean. Hori jartzen du hemen baintzat maketa hau zei e, abestiz osaturik e, dago eta guk lehena entzun dugu iratzarri gabe izeneko abestia. E, Talde honek badu historia zeren eta e, taldea honen aurretik parteide batzuk e, uharteko punkak izeneko taldea zuten hau milatzen eta zazpi inguruan izango zen zeren e, arraangoitztzen e, beguen nuak e, e, taldeare kin egondako ba, festival ospetsu hortan jotzen egon ziren ere uharteko punkak izeneko talde hau beste... E, Ba, lapurtar edo eh, hainbat eh, taldeekin ba berdutues edo bueno, beste askorekin egon ziren ba festival eh, mitiko hortan eta begerora e, parteide batzuk aurtsarrak taldea osatu zuten non e, ba, amanita rekortzek uste dut, kaleratu zuten lehen e, referentzian okerrez banago agian oker nago e, bilduma batzen dur dogeil izenekoa non e, aurtsarrak taldeak e, bi abesti sartu zituzten e, bat e, presa eso hartu dute izeneko baten non eh, masterateke abesten zuen ba hainbat naziarteko en bildumatan eh, entzune izan dut eh, gerora berriz ere ba moldaketak daude taldean eta haien hasierako punk doinu hori, punk hardcore doinuetara E, pasatzen dute, e, eta gero eta gehiok gogortzen e, joten dira maketa hau kaleratu arte, eta kalera, maketa, e, maketa hau kaleratu ondoren, e, muka gehiio gogortzen dute metal aldera gehiago joaz eta e, zede bat e, kaleratuko dute. goazen e, maketa hotatik beste abesti bat entzutera Yeah. taldea, haien salatari abestiarekin e, inoiz zuzenean ikusteko aukera izan ez nuen e, taldea eta pena da niretzat zeren e, nuen e, talde hau entzun dugu maketa hondanbe no maketa maketa soinua soinua du baina taldearen espiritua e, ondo islatzen iz, du Eta benon maqueta ma ma ma ma barruan e, bada liburuzka txiki bat e, non hitzak e, datozen bai euskeraz bai frantsesez eh taldearen hitz guztiak eh maketa honetako hitz guztiak euskeraz e, dira, eta mm, maketa hau erre dizka zigiluaren laguntzaz kaleratu zen ba, larroa eta margarren e, markada ontan e, erre dizka kadibidez ba e, e, iparraldean e, hainbat taldek e, kaleratu zituzten maketak e, kaleratzen lagundu egin zuten haien zigilupean e, hainbat gauza Kaleratu ziren erdiska hau badonbanen loitzunen e, kokaturik. zegoen ondorengo hau ere erre diska bitartez kaleratu zen. Eh. esan bezala kasetau ere ba r r Zigioaren bitartez kaleratuko, kaleraturikoa, errediskaren, ba lehen erreferentzia izanik. Itzegiten ari garen taldea, beltzez taldea dugu, eta kalean ibiltzen izeneko abestiak irekitzen du e, kaset hau. Beltzez taldea zorionez bai hainbat alditan ikusteko aukera izan nuen, eta egia esan ikaragarrizko zuzenekoa... Oso talde ona zen At, atzutan ustut daien eh, grabazioetan ez dela sobera islatzen zelako taldea genuen eh, beltsze taldea Ika, zuzeneko ikaragarriak eh, ematen zituzten eta benon nahiko nahiko jo zuten eh, ba haien eh, garai hauetan 90aren markadaren hasiera erdi kaldera arte edo ba, ni nibaintzata sarritan ikusi nituen, ikusgarria zen haien e, ba, ba, e, e, gitarra gitarrizta bat, ezkertiar gitarrizta bat, non e, ikaragarrizko ikara kalitatea zuen, orokorrean denek, baino honek e, ba, nahiko Hmm, ikargarizko gitarrizta zen, ez dut gehiago esango, eta beno, ba, kaset hau grabatzeko, hemen maketa ireki dut, eta beno, nahiko profesionalki maketatua dago e, kasetbera ere nahiko profesionalki ekina da dago, eta hemen jartzen duenez disko hau Urruñako itsasmenizzingelan, grabatua izan zen laurogeita ha amahiruko azaroan. E, aldakor estudioen lagunttzz. E, eta baita ba, badago abestia ba beste bat e, eletako garra ostatuan grabatua izan zena ba, iparrok festivalarentzat bai iparrok festivalak e, ikargarriak ziren e, batzutan e, egon nintzen non e, iparralek hainbat eh, herrietan halako trenplen halako lehiaketa bat eh, osatzen zen baino batez ere eh, ba paralelko taldeei ba entzungarritasuna eh, eh, emateko egiten zen halako eh, lehiaketa bat zen bertan ba, momentuko ba, talde gehiena ke aurkezten ziren eta herri desberdinetan talde desberdinek eh, kontzertuak eh, ematen ematen zituzten. Nik batez ere gogoan dunt endaian egon zen bat non eh, letrol taleak eh, jolak zuen iikaragarizko e, kontzertua emanik labo eta Mikeikagarren urtean agian e, izango zen haien haiekin ere kalando os koulus tal, tal, taldeak jo zuen eta itzelezko kontzertua eman zuten bi taldeo hoiek e, ikragariz hartu zitzaizkidan e, egun, egun hartan ikarragarizko itzela izan zen hendaiako e, ba, e, frontoen gazteluzar frontoian eginiko konzertu hori, uda, uda partean izan zela, uste du da udaren aurretik edo e, zengo goratzen dudanez zuen euririk egin, beraz e, zinezkoa da e, konzertu horiek e, ba, neguan bitartean, izatea zeren badakigu, ia egunero euria dugola horregatik horren e, berde politxa dugun, baino beltzez taldeari buruz izketan e, ari garenez entzun dezagun e, ba, kasetontak beste a beste bat. lean ibiltzen izeneko kantua beltzes taldeak eh, eskainita. Eh, Tanik esango nukea eh, hau haien eh, bigarren maketa edo bigarren kaseta izan daitekela Gerora eh, diska konpaktu bat ere kaleratu zuten Baino ez nago guzt ziur eh, belttzez taldeak eh, kalertu zuen diskografi osoaz beraz ez dut eh, ez daki esango eh, normala denez, baino esan bezala talde interesgarria punk hardcore inguruan mugitzen zena baino Baita ere, haien ba, musikariak beste estilo batzuk maite ituzten, eta haien musikan batez ere zuzenekoan ere ba, nabar izen. Gogoratzen dut ere, e, gitar, lehen aipaturiko esker, eskerrekin jotzen zuen gitarra, honek e, jaber uoki izeneko ba, alako talde rock, talde tekniko bat, ere, bazuela behin ikusi nituen hoiek Olako musika bestan, ekainako e, e, gaita batean egiten den e, ondartzako, e, endaiako ondartzan egiten den olako musika besta. Hortan tira beltzez e, taldea alde batera utzi eta endaian, endaiara jongo gara. an geldiitu gera bai skunk taldearekin e, txoori txikia eta zutik el, elkarrekin e, ziren ba, kantu bakarrean eta beno ba, hemen ba, skunk taldearen ba, bigarren et etapaz edo hitz egiten ari gera ba, e, lageita hamarrean milatzen talgeitamarren sortu ziren eskunk taldeak eta hasierko ba, e, partaideek e, maketa bat kaleratu zuten eta gero ba, e, parteide berri batzuke gehiituuta ba, musika antzeko egin zuten baino aldaketa e, batzuekin e, eta beno gerora beste aldaketa batzuekin beste transformazio batzuekin ba, Gerora e, diskekin eza ezagutu, ezagutu ezagunagoa izan zen e, eskunk, e, taldeari forma eman e, zioten. Baino, miri gustatzen zaizten interesgarria zen e, bigarren e, etapa hau ez zuten e, kaleratu, ba, grabatu zuten material guztia. Sesio hontan bat zeuden e, hainbat e, grabaturiko abesti. eta len aipatu dut er diska, baino bat zeuden ere ZTK elkartea. Begira, zinta hontan e, ba idatzita daguena ba zuzenean irokurriko dut. ZTK iparral Euskal Rock talde elkarte bat da eta talde horien promozio zarduratzen da. Kontzertu batzuen antolatu ondoren, material zenbait erosi eta label edo zigilu bat egina izan da. Zetatekako -tek, taldeen e, grabapena produkzio eta zabalkuntza edatzeko. Talde horiek Mikel Hatz, Txakun, Mister Saguak eta Eskunk Dira Momentuko. Horain arte, Mr. Saguak lupala izenpektuko maketa argitaratu du eta eskuntaldeak iparraizea deitutakoa grabatu. E, txakuntaldeak diska bat grabatu zapatak ari ziren, eskuetan duzuen Mr. Saguak eta eskuntaldearen azken kreazion mia berazion, eta larrogeita malauko azaruan grabatua izan da. Gure Gela Txikian. Zetatekaz interesatzen bazinezte... Deitu. Eta Bertan Panchis Fidel eta Jean-Marc e, zeuden. Ondo, hau ba, da eh kazetontan e, jartzen duena, eh kazet hau ba, eskunken hiru kantu eta Mr Saguak taldearen beste hiru kantu zituen guk eh gaur e, eskunken e, aldea, entzuko dugu a, kantu pare bat e, entzungo ditugu, eta nik esango nuke hemen azaltzen den iparizea izeneko ba, maketa hori azkenik kaleratu ez ez zela. Ba, zeuden abesti politak abesti interesgarriak baino hezkun taldera aurrerazi joan eta ba, estilo aldatuz joan ziren jende aldatuz eta beno, ba, entzun dezagun e, hemen datorren beste abesti bat. haien martxa abestiarekin eta, beno, ba, abesti hau haien ba, lehenengo etapakoa zen, beraz e, lotura et, bi etapen arteko lotura maketa, ba, ontan topatzen dugu eta utziko dugu endaia e, doni banelo hitzunera joango gara eta, ba, oso oso interesgarria izan zen e, talde bat entzuko dugu hai, prinzipios son loitzunen kokaturiko taldea, taldea oo biziki maiten nuen e, estilo de razu talde ederra genuen e, bainan e, etzien e, aldaketa asko izan, izan zuten, e, talean ez zuten gauza askorik e, grabatu eta e, beno, e, aitzegiten ari garen taldea deladof taldea dugu E, eta welcome, izeneko maketa hau, ez dut uste beste maketari dutenik edo bintzat ez dute ezagutzen e, eta tal, e, maketa hau milatzerun eta larrogei tamabosteko urtarri grabatua izan zen, beraz gaur rentzuten ari garen guztia ba, denboran oso oso paretsu kaleratu zen dena, ia batera izan zen beraz, esan dezakegu ba, urte hauetan e, musika pizkunde bat edo egon egontzela egon edo ba, le, lapurdi basen afar inguru hortan batez ere lapurdiko kostaldean talde gehien haueke kostaldekoak bait dira e baino talde alare talde oso interesgarriak de Ladov talde hau ba osatzen zutenak ba ana abozetan e, berez e, Hungarian jaiotakoa e, Kati basuan e, PP gitarran eta niki Russell e, baterian berez e, ba Britania hondian sorturiko sorturikoa ere e, gitarran batez ere eta basuan ba hainbat aldaketa e, egon ziren ere, eta, bueno, taldearen oinarria edo Ana eta Niki ziren, e, bikotea zirela e, ere, eta ba, azkenik taldearen e, azkenu urteetan edo rapa, egiten a, aziziren rapa edo antzeko zerbait musika elektronikoa, eta Ana eta Niki bakarrik e, gelditu ziren gerora, ba, Niki zendu, zendu zen e, eta, bueno, e, zori txarreko gauza i, izan zen, baino pena da lako abestik egegorik eh, grabatzea, ez egotea Maketa hau bakarrik eh, egotea taldea arogei garren amarkadien bukaeratik edo o, zetorren eta Maketa ontarako bost abesti soilik eh, grabatu grabatu zituzten eh, ba, eh, bakar izeneko batean, ba, logan feriolekin E, zera, bentzun dezagun, beste, amesti bat, dela doz taldearena. 21, izeneko abestia, de la dob, talearen anik, de la dob, esaten dut baina berez, de la dob hauskatu eh, beharko litzateke. Ba, ez du, askorik importa, baina bai, eh, agian, bai. Dela dobe taldea, eta beno, ba, zoritxarrez eh, harrakazta edo zagutze askorik izan ez eh, zuen taldea, eh, zuzenean ikusi nituen ere zorionez, eh, baina zutuzte kontzertu gehiegirik eh, emango zituztenik, haien eh, ai, eh, garaian eh, kaset hau ana bezlariak berak eh, eskura, imantzidan eh, beraz egin eh, niretzako altxorre txiki bat da, e, maketa hau, asko prezetzen dudana, dela do e, talde bera bezala. Alde batera utziko dugu, e, talde hau, eta benot, ba, Ipar Euskal Herriko taldeekin e, egin zen e, bilduma batera pasako gara. a haien bat bi iru, ba, abesti ospetsuarekin e, abesti hau ba, euskal telebistan ere azaldu zen, e, bazegon ez dakitolako esango nuke, aurrentzako txak, aurren saio bat non e, ba, garaiko e, talde batzuen e, ba, abestien e, grabazioak, e, bez, grabazioak, alako playbackak egiten zituzten, eta beno, el, letxol taldea e, abesti honekin e, azaldu ziren, baita ere, zerbizio esakitain, bat talde e, agian e, saioak nahazten ditut, baino esango nuke hauzela e, aurr yo ontan, esango nuke Beraz, e, Lethol taldea mi batzen talarrogeita sortzi, eta mi batzen egun talarrogeita mairu artean gutxura bera e, egon zen taldea dugu. Taldea baionan e, koka dezakegu gehien bat frantxesez abesten zuten, baino bazituzten e, abesti batzuk e, euskeraz ere horien artean, ba, orain entzun dugu bat bi iru hau, eta beno, e, maketak Entzunak ez ditut zuzenean entzunak bai baditut eta entzunadura ana haien diska da zerunta argeita hambian zuentua e, izeneko ba, diska ikaragarria kaleratu zuten zoritzarrez diska bakarra dute e, ba, kompak, kompak zedeean e, bakarrik kaleratu zena eta ikuste ideia ederra litzatekeela diska hori biniloan edo berreskuratzea zeren e, ba, iparraldean Euskal Herriko iparaldean nire ustez egin e, e, onden e, punk rock talerik e, oberena izan da eta musika aletik behintzat e, ikaragarriazen hitzelak baita zuzenean ere. Beno, ba, bilduma bat esan dut, bai, Insumizio Rock izeneko bilduma dugu hau, ba, Patxa kolektiboak kaleratu zuena, azaltzen diren ez du urterik e, inone jartzen, baino azaltzen diren taldeengatik eta bestengatik eta esango nuke gehienez biatzerion eta laro gehieta ama bigarren e, urtekoa izan litekela. E, Abesti gehienak e, taldeen bat, maketa batzuetatik kalera tuta, e, hartuta daude, baino baita e, bildumarako egindako abestiak daude. Insumizio roki izaneko bildumatira eta guazen e, urrengo abestiarekin. BILDUMARAKO beltzez talea entzun dugu eta hau ere beltzez talea genuen irea naia maite ezazu izeneko abestiarekin kantuarekin eta ba abesti hau zango nuke aurreko maketa batetik e, hartuta e, dagoela hemen ba soinu zakarragoarekin e, daude bortitzago baino ba haien melodiak eta landuz E, Piskat e, beltzez taldearen ezaugarria e, edo genuen e, ba, abest, haien abesti mota genuen. Insumizio horrok bilduma hontan ere ba, agertzen zen taldea. E, talde berezis hamar bat entzungo dugu orain. She'll live as always guaranteed She'll be by her company Enguan, maumak taldea entzun dugu ba, haien real state izeneko abestiarekin ba, maumak taldea ba Aspalditik dagoen e, talde bat da, baina ez dituzte kontzertu gehiagirik eman ez dira, gehiagimugitu ez dute, gehiagimugitu ez dute, gehiagimugitu eraz hor erdi lanotan e, denboran zehar, egon den e, taldea dugu, baina, bueno, e, iparle maian edo ba, izena duen e, taldea dugu maumak kaldea, eta duela gutxi ja, behin goz eh, diska bat eh, grabatu zuten eh, gainera usteut biniloan kaleratu zela, nik orendik ez dut ikusi eta ez dut esku artean izan, baino berri izan nuen eh, ba, diska horri buruz eta beno ba, posteko zerbait eh, da, ba, esakit, mar, ezakit hogeita mare, ezakitzen maturteren eh, buruz, eh, ba diska bat kaleratu ahal izana. hau eh, Maumak talea otira goazen beste beste batzuekin Inzumiziorrok izeneko bilduma interesgarri hontan. Barru buru banshorti <totipen> pida fight today hat cant Mira bastanteco mere bicia e nun duziques garasca beti takobe ti da ne picara soltanto nei stias ta tu ora il se go harlo Shaita shoo ni amishita shoo ni amy amy allea genuen e, ba alako irrighi altzeko bat e, egiten e, ba, grabazioan dirudienez ba haien entzegu lokalean edo e, pretty bird izeneko ba, abesti abestiarekin e, beno horrok, ba, insumisi hau e, beno insumisioari buruzko Ba, artikulu bat du bai euskeraz bai frantsesez eta beno bilduma honek txingoma bi, trolls, beltzek, mauak kizkurdura, txakun, tagala, bederatzi, Mister Saguak Truez hezkunk dela do eta burlesk e, taldeak e, osatzen dute. Eta guri denbora maiitu zaigunez, ba, burlesk taldearekin e, joongo gara burles taldea e, jarrok jabiari ematen zion hasieratik e, bakai dizit. E, E, taldeko partaide batzuk egon ziren baita dizit izeneko tal, talde horrtako partaide batzuk gerora ba, burlesk e, taldea sortu zutenak eta beno talde hau endaian koka daiteke eta antzun dezagun burlesk taldearen haien e, lehen maketaren baztaia abestia horrengo asteralte